Det är Lucia-helgen, kan man väl fortfarande kalla den. Det är ett regnigt, regnigt Stockholm. Jag sitter på söder med ett chatt gammalt, gott face. Leo Fossell. Hej. Hej, hur är läget? Bra, lite trött, men bra. Hur kommer det sig att du är trött? Vi har jobbat med musikhjälpen hela veckan och ett tag tillbaka. Vilka är vi? Vi på trädgården. Och under bron. Så vi har ja, vi gjorde en stor hel dag med mm. eh, liveband, marknad, lotterier, musik. Och skänkte alla pengarna till Musikhjälpen. Fy fan vad bra. Mm. Hur mycket fick ni ihop? 206 000, sedan några hundra lappar. Bra jobbat. Mm, det var lyckat. Hur, har du några så här, förfrusta fingrar eller tår? Nej, de, efter... har, de har hållit sig. <laughs> efter att stått och snurrat på chokladjul. eller. Ja. <laughs> Ja, nej, jag, jag lever. Men nu var kallt. Ja, vi är väldigt glada att du är här i alla fall. Men mössa på och, och jacka. Ja, precis. Uh, det är inte jättemycket så här, vinterstämning ändå i Stockholm just nu. Inte än. Uh, jag, jag gillar inte vintern så mycket. Men uh, nu känner man att lite snö och lite torrare hade varit mysigt. Vi, vi, vi kör igång den här podden med en, en låt som låter ungefär som vädret är just nu i Stockholm. Det är ganska stämningsfullt i alla fall. Regniga London-gator. Mysigt. Vi, vi börjar med Burial. Hiders från den här nya epion, Rival Dealer. Mm. Vad tycker du, Leo? Eh, ja, det känns som att han har varit i, fått någon 80-tals... Jag får aha-vibbar av just den här, det här spåret. Men jag, jag har inte hunnit lyssna igenom alla spåren helt noggrant. Men det känns bra. Det känns som att de flesta gillar det på något sätt. Ja, men jag, jag saknar ändå någon slags... Det här, som du sa, och att natten dåligt väder, hela den stämningen. S springa, springa på natten, stämningen som man kan få av hans andra äh, släpp. Saknar lite grann här. men Jag tycker det känns ändå uppdaterat. Då, ja, kul, som att, som ja, kul att det inte bara kommer ett nytt äh, som låter likadant Så det, det, Man hör ju fortfarande det, är det som ligger bakom. ja Men vem är det som ligger bakom då? Det ja, är som ändå är den som sitter experten du Det börjar någon slags insiderinfo. Nej, jag vet, jag vet. Jag har ingen aning. Men eh, Fortet twitterade ju om att han satt i skogen och skulle lyssna igenom eh, släppet för första mm. gången häromdagen. Jag vet inte om det mysigt. var någon, någon blinkning <laughs> till... Jag, jag, jag, jag, jag har ingen aning. Men, han är en av de där som har sagt att han mm. är börjar och sen tog tillbaka. Precis, men ah, det är ju oklart. Men jag tycker det är mysigt att det är så. Ja. Uh, vi, vi fortsätter med någonting annat som på temat åka runt på natten känsla. Mm. Det här är något som heter Night Drive. Precis. Va Vilka är det? Eh, det är eh, Samo DJ från Slingo Samo och eh, Max Stenrud eh, som har släppt en album på Lice som är en, någon slags hyllning till Colon City i Hongkong. Berätta igen det här var Det är då ett spår från KVC 92 Som har släppt skivan Dream of the World City Som är då en slags Konceptuellt soundtrack Till den här, den här staden mm. I Hongkong Som nu inte finns mer på, vad, är, vad är det för någonting? Du visar en bild här som ser att banana ut. Kan du, <skratt> ja, kan du beskriva den? Jag, jag har en hel map med bilder på den här stan. Jag har inte helt koll. Men det byggdes liksom in. Man byggde in lägenheter. Alltså alla gatorna blev lägenheter också. Så att det blev bara som en stor. klump Ett stort hus <skratt> som består av massa lägenheter. På något sätt. Där maffian styrde och sådär. Tydligen får man inte ens. Ja, man får typ inte prata om det. När man är, är, är där. Det här låter helt visarligt. Ja. Vad kan vi se en eh, dokumentär om detta. Det, Eller var, det, borde, det borde jag menar, kanske finns. Det borde finnas. Men den här skivan eh, bör man kolla upp. Den, både den här låten och den här låten som heter Missing är jättebra. Mm, fint. Uh, det känns som att det finns en slags vurm för asiatiska städer just nu bland mm. svenska musikmakare. Mm. Uh, det kom en uh, låt i veckan med allas uh, favorit hat. Uh, favorit, <laughs> Lin mm. har, har du hört den? Kyoto Ja, ja det har jag gjort uh, vi, vi, vi lyssnar lite mm. de, de, de springer liksom runt i, i Amsterdam tror jag, det, Men i någon slags Chinatown Eller asiatisk town um, Och olika grejer. Vi kan prata om den när vi lyssnar I got an empire of an awesome squad To be close to close to get my bell card I'm Warhol, I'm Warhol I'm Warhol, I'm Mario But I'm in Mario Kart Up in the charts, chasing my parts chop on my luck, you won't run me as the I'm insane Drift to memory lane And I see my own white shadows Tattooed balls, wrapped in a bathtub Scratch me a ghost Too weird for the motherfuckers Always catching this trash Boys out in Europe It's a big crystal I'm smoking light on my loss so voice this money Don't make me sad though I'm a man my I'ma make it mine, I'ma make it mine I'll fuck the shine as I cut the shine Bitch I grind, bitch I grind. Now least need swerving in, see who's fucked up See me swerving through, they will locked up Been locked up in my own mind My thoughts will never be shut up do me I'ma make mine, I'ma make mine. I'ma pop the shot, I'ma pop shot. Bitch I cry, bitch I cry. Y'all keep twerping this, it was fucked up, it worth it. When I'm locked up, up, my thoughts will never be I take back to the rain Forks, my heart is going to get I don't to be it Just more of it That's the So I you in the middle With a pen on my chest And save me Oh, why I see you the dress With a on my chest see me on the the best, fuck the rest. känns yes. typiskt Young Lin på något sätt. Ja. Och hela hans gäng, ja. Sad gänget. gänget um, Kyoto heter den här låten när det en video i veckan. Mm. Har du kollat in den? Jag har kollat in video. Ja. gillar det mycket. Visst gör man det? Ja. Det är det någonting, vi lite här låten, det är någonting med gäng som ja. man ändå är fortfarande så himla kär i. Ja, det är någon, någonting som gör att man... Det, var, det har inte funnits så mycket gäng, känns Nej. det som, senast tiden. Så, jag vill också åka fyrhjulingar med young gud och helg. Ja, men precis. Ja. båt. Nej, men det är, det är, man, man gillar dem. Och hela... Att, ah, men att det är gäng där det dyker... En annan någon som gör någonting. Alltså det alltså, är... Det, ah, ah, så som det ska vara med gäng. Ja, men det, det känns kul för att hela klicken är så roliga. Alla har sin grej på gång. Ja, precis. Och, det är väldigt bra. Väldigt roligt. Young um, var ju här förra veckan. Mm. Och satt precis där du sitter nu. Mm. Och spelade en massa gymma. Transiga äh, grejer. Vi mm. pratade Adidas Brielle och lite mm. allt möjligt. Um, men ja, det känns som att det, det, det händer grejer. Det känns som de om vi bara stager och stager. Transgreen är den so grejen som jag inte har. gillat. aldrig riktigt gillat trans. Uh -huh. Trans synta då. Vi får se. Det kanske jag kommer göra. Men än så länge har jag inte. <laughs> just de har jag svårt för. Okej, okay, okej. Okay. Du, du har ju lite fler låtar här som du ska spela, men jag, mm. jag petade in äh, veckans största artist. Mm. Äh, årets, världens, år årets, världens ja. äh, lite här emellan. På tal om de här liksom transiga, svajiga grejerna, mm. äh, eller sounden, jag tycker att äh, man kan hitta det här i Beyoncé's uh, Drunk Love. Det är någonting med den här produktionen som... Jag vet inte om den är så transig egentligen, men det är det, det här liksom moderna sättet att göra hiphop med spökiga, svajiga, mm. nedsaktade syntar som låter mm. jättekonstigt. Mm. Vad det tycker du de om det? De var ändå jag inte gillade. <laughs> <laughs> Nej, Jag är lite allergisk mot ja, just det där rave, rave synt green. Jag fattar. Fin låt övrigt. Ja, ah, visst mm. är det bra. Mm. Jag gillar att hon sjunger lite fult också. Mm. Sådär. Um, men vi fick lite den här... Den heter ju Drunk in Love. Man får vara lite fylldesnurrig känslan. av Ja, den. det känns som att de kanske sippade lite i studion. <laughs> I den här videon så räglade de omkring lite på någon strand. Och hör, hör, hör det verkar ha det jättemysigt. Den okay. har, har jag har inte sett än. Den, den för <laughs> Har du hängt med någonting i veckans Beyoncé-chock? Ja, no, jag har inte hunnit lyssna på någonting alls. Jag bara har bara sett i feeden och sen såg jag att någon tidning hade... hade de hade korat årets person och det var den påve, men det hade de bytt nu till Beyoncé nu när, när hon släppt. Ah, det tycker jag var det kul. Är. Ja. <laughs> det, är ett, det är ett väldigt kul cool statement tycker jag. Mm. Alltså bara på, påve, nej. Uh, Queen Bee. Man håller ju med också. Ja. Ja, absolut. Uh, hur, hur pass mycket av ett Beyoncé-fan är du? Mm. Ja, det, har, det har gått lite till och från. Men hon känns... Hon känns som en bra person. Vad <laughs> <laughs> är hon Årets person? För dig? Mest, jag ser med henne mest bara i en massa skvalltidningar. Jag har inte okay. jag har lyssnat så mycket på henne, men man gillar henne. Vem? Hon känns väldigt, känns som hon vill mycket mm. men, <laughs> och gör mycket. Har du överhuvudtaget så här: Årets person, har du någon sån musik? Någon artist eller någon Oj. producent? Eller uh, något, eller är bara nej, Årets person. Jag blir stressad bara att tänka på sådana här listor. Blir du? Ja, nej jag, tycker, nej, jag vet, nej jag har ingen aning vad list. Klura lite. Jag ska klura lite. Vi, uh, vi får titta på ett av dina val. Ja. Vad är det vi lyssnar på här i bakgrunden? Oj, uh, Pelozki-remix på... Uh, Winosigona-band. Ja, precis. Är det precis. som man säger? Ja, ja jag, jag läser. <laughs> jag brukar inte säga så ofta. <laughs> jag vet, det är det svåraste med <laughs> radio. Ja, ja, precis. Det här är nog min favoritlåt under hösten, tror jag. Kul. Som jag spelar, sport jag spelar. Gå jag in och sabbar bästa partiet här nu? Nej, vi kan prata <laughs> över det här. Vad är det som gillar med den här låten? Jag vet inte, den har något bra, bra tempo och gungiga, gungiga trummor. Mm. Och den är lite annorlunda mot vad Pelozki vanligtvis gör tycker jag. På vilket sätt då? Han brukar göra mer disco, lite, väldigt blandat. Men den här kändes ovanligt klubbig för, för, för honom. Så att mm. och honom. Jag fastnade för den väldigt mycket. En av Leo Fossels favoriter i hösten 2013. Mm. Har du några andra som du alltid plockar fram när du spelar skövverk? Mm. Ja, alltså jag, mycket från Delroy Edwards tycker jag är roligt. Han har en slags rolig smutsig sound som jag tycker känns roligt. nu. Mm. Jag vet att du ville peta in Anna Gramma ja, också. Ja, det ville jag. jag, det jag visste inte att den, den han redan kört. <laughs> Vi var nej. Ja, nej, men allt med Jon Tallabot tycker jag är bra. Och där är ju också Alexander Berg från Jeans of Time. Just det. Som är väldigt bra. Fan, att uh, Tallabot inte dök upp igår. Mm, jättetråkigt. Det var någon som väntade och väntade och väntade. Ja, det är jättetråkigt. Va, vad var det som hände? Vet du har du någon Han missade sitt flyg. Tömt. Ja. <laughs> jag vet inte vad han gjorde det. Varför han missade. Men han, ja. sånt hände väl? Du var den första som tog hit. Ja, Just i antal ja eller, eller? jag. Han spelade två gånger samma helg. Mm. Jag och Jonest man från Samlingen som då bodde i Uppsala. Vi känner inte varandra, men vi bokade honom samma helg. Mm. Så att han spelade i Uppsala och i Stockholm. Jag har fortfarande inte lyckats se om han är ändå är en av mina, alltså, absoluta favoproducenter. Ja, jag skulle vilja se någon live, det har jag inte gjort. Jag har bara sett någon spela skivor, mm. vilket han gör jättebra också. Men live vore det kul att se. Smyg igång en, en annan producent favo från 10-talet. Um, mm. uh, check rein. Spännande. Thank you. Åh, vad den här är fin. Mycket. Så bra. Mm. Va vad härligt att vi kunde förenas i ja, vår kärlek till Chuck Green eller hur. och Samfa. Ja. Um, Can't get close. Uh, bra titel också. Uh, vad gillar du med den här låten? Jag gillar allt som Chuck Green gör. Uh, och de två tillsammans blir tre. <laughs> det blir större än två. Ja, då? nej, jättebra. Uh, ja, det är någonting i... Det är, så, det är så mjukt mm. att man bara vill liksom rulla sig. Ja, men alla hans låtar blir det någon slags leende på läpparna, tycker jag. Uh, och ja. i ögat. Ja, men lite grann sorgliga, fast det är ett, ett, ett glatt men sorgligt sound. Som vi, alltid, vi, som vi alltid kommer fram till i den här podden är det bästa, bästa kombon. Ja, men det är, inte, det är inte melankoliskt, men det är, lite, det är någon slags... Uh, Ja, jag, vet. Jag, jag, jag, jag, jag, jag tycker jag är dålig eufemi. på att förklara med mig idag. Alltså jag, har, jag bara sluter uh, Nej, men ja, det är någon slags uh, fin sorglighet. Absolut. <laughs> vi, vi fortsätter lite på det här solfulla, mm. uh, pi lite pianohausiga mm. mm. på något sätt i alla fall. Vad ska vi lyssna på? Uh, ja, Penny Penny. <laughs> ja. Uh, jag kan inte så mycket om, vet inte så mycket om honom. Men eh, det släppt på awesome Tapes From från Afrika. är Och, Ja, det gör vi <tryck> Hey, yo, come on, la! Hey, yo, come on, la! om det här, Leo? Uh, ja, mer, jag, jag kan inte så mycket om uh, just Penny Penny, men uh, att det är släppt på Awesome Tapes from Africa, uh, som drivs av Brian Nöglund, bort efternamnet. Men som uh, under lång tid har rest, uh, mycket i Afrika, köpt in uh, kassettband framförallt, och uh, uh, princip bara kassettband. Och mm. spridit musik via sin hemsida-blogg, och uh, nu startat eget uh, bolag, uh. släpper... Släpp grejer. Så att, fokus på afrikansk, afrikanska kassettband. Från hela kontinenten. Mm. Var, är, det, är det här gammalt eller är det nytt? Eh, jag vet faktiskt inte. För det eh, låter det, ju väldigt ja. Om det är nytt så låter det ganska rett. Ja, eh, jag, jag vet inte mer än att det är jättebra omslag. <laughs> hur hur ser det ut? Nej, han, han är glad och står i en gul kostym och gör någon slags hopp typ. Uh, Fint. Ja, så bra omslag uh, blir man alltid glad av. Hur ofta går du på omslag på, på skivor och kassetter när du och, köper en musik? Och viner. Uh, uh. nej uh, Ibland vill man ju. Ibland är det kul att bara gå på omslagstur och köpa in för att. Uh, kanske till och med strunta i lyssna på dem för att bara fina. Mm. Men annars så. Inte så ofta. Hur hittar du din musik egentligen? Eh. Uh, allt internet. Jaha. <laughs> Nej, uh, jo. Inter jo, alltså, jo eh, discogs, eh, olika mailinglistor, bloggar och eh, gå in på all alltså, musik där man kan köpa, mm. lyssna, kolla charts, kolla mix. Jag har på mer mixar de senaste året, åren tror jag, än tidigare. Innan tyckte jag det bara var jobbigt, men nu tycker jag det är rätt kul att lyssna upptäcken genom, genom mixtips. Uh, är du en sån där som plöjer allting själv, eller har du någon som du litar på jättemycket? Som ja, jag och William som det. brukar spela skiljer ihop. Vi skickar ganska mycket till varandra. Mm. Vi är ganska äh, liksmak. Jo, uh, ah, ah, man har väl ibland sina, sina kompisar som man snackar med och tipsar om, skickar musik till. Nu, nu pratar vi sönder ditt sista val här. Ja. Vad, vad, vad är det för någonting? Jo! J.O.E. från, uh, han är i London, men jag tror att han bor i Berlin nu, men uh, som är någon slags, jag har börjat tänka på filmen Filomenatern idag när, när jag hör honom. Okay. Det känns som att han sitter i något kök och slamrar på gutorna som de <laughs> gjorde på 70-talet, uh, yes. så att, hans produktioner har jag lyssnat mycket på senaste åren. this track. kodas titels mm. i podden. Mm. Riktigt Riktigt ljud. Ja. Du Och <laughs> <överlycklig, vet ni. laughs> det är helt övneliknande. Ser det? Kommer stämningen. Ja. Ja. ja, det är väldigt speciella. Är det här är det här så här nästa år kommer det låta tror jag. Eh uh. Och jag, har inte, jag, jag har inte tänkt på nästa år än så länge. Men vad är du för, för musikperson? Du är inte åsbästa och tänker inte på hur musik ska låta. Nej, jag Komtidigt. tycker man ska väl lyssna på musik inte göra listor. Nej, jag vet inte, det, jag, det, det är för mycket, det är så mycket, det kommer så mycket och det är så mycket bra. Och jag vet inte, jag, har inte, jag har inte tid att göra listor. Det är okay. du har bara Men... tid att hålla igång 60 olika Facebook-fanpages. Ja, precis. <laughs> precis. Uh, ja nej jag vet inte jo, men det här vet inte, han, han har verkligen ett eget sound tycker jag och man mm. man har allt det i han uh, man ska, lyssna även på twice från, från Joe uh, som här, kom för det här var club scared uh. Uh, som den är jättebra. den kom för 4-5 år sedan det var där jag föll för honom Okej. Okay. du uh, var guppt att du kunde komma hit igen kul att vara här ett halvår igen. senare ja. uh, vi ses i, i Jul eller något. Ja. Eller vad tycker du? Jag tycker en, halvår, <laughs> en halvårs hoppas är bra tradition. Så vi kunde vara här. Um, det har ju varit Beyoncé-veckan. Mm. Med stort B. Så mm. jag tänker att vi, vi avslutar med en av hennes uh, bästa låtar från Nya det Med det här fantastiska talet. Ha det gött. Har det bra.